Леян Моріарті. Велика, маленька брехня. Розділ 29. За місяць до доброчинної вечірки. Завтра я маю принести в школу сімейне дерево, сказав Зі. Ні, не завтра, наступного тижня, відповіла Джейн. Вона сиділа на підлозі ванної кімнати, опершись спиною об стіну, а Зією купався у ванні. Повітря наповнилося парою та полуничним запахом підне для ванни. Він любив киснути в повній ванні дуже гарячої води з пінкою. «Мам, гарячіше, ще гарячіше», – зазвичай вимагав він, хоч уже й почервонів як рак. Джейн переживала, щоб він не опикся. Більше піни. І вже у ванні він розпочинав довгі і складні ігри, будуючи піни вулкани, джедаїв, нінц та навіть невдоволену маму. «Для дерева нам потрібен спеціальний картон», – сказав Зігі. «На вихідних купимо», – усміхнулася Джейн. Він виклав із волосся та піни і рокес. «Ти смішний». «Ні, я крутий» відказав Дзігі і знову повернувся до своєї гри. Бабах, обережніше, майстер Йода, де твій світловий меч? Вода, хлюпотілень, піни-бульбашки вилітали в повітрі. Джин знову взялася за книжку, яку Мадлін вибрала для першої зустрічі книжкового клубу. «Я обрала книжку, в якій багато сексу, наркотиків та вбивств», – сказала Мадлін. «Тож у нас буде активна дискусія, а в ідеалі сварка». У книзі описувалися події 20-х років. То був чудовий роман. Читання приносило Джейн задоволення. Прочитати хорошу книгу ніби повернутися у улюблену місцинку. Джейн саме перейшла до сексуальної сцени, перегорнула сторінку. Зараз я за ціджу тобі в морду, вигукнув Зії. Не кажи за ціджу морду, сказала Джейн, не відриваючи погляду від сторінки. Так негарно. І знову переключилася на книжку. Хмаринка полуничної піни впала на сторінку. Джейн скинула піну пальцем. Десь глибоко всередині щось тьохнуло, лезь в відчуття. Вона вмостилася зручніше на капельній долівці. Ні, точно ні, через книжку. Через книжку від двох майстерно написаних параграфів? То насправді так воно і було, вона відчувала легке збудження. Усвідомлення того, що після всіх тих років вона може відчувати щось таке природне, біологічне та приємне, стало для неї справжнім откровенням. На миті здалося, що зі Стелі на нею спостерігає око. Джейн перехопила дихання, однак раптом нею володів напад гніву. Аж Ніздрі роздулися. «Я відмовляюся», – сказала вона своїм спогадом. «Опираюся цим спогадам сьогодні, бо, знаєш що, я пам'ятаю секс іншим. Я пам'ятаю звичайного хлопця, звичайне ліжко, і хай там не було таких накрохмалиних простиратлів, зате зі Стелі на мене ніхто не витріщався». І не було тієї оглушливої тиші, а була музика та інші звичайні звуки і природне світло. І він думав, що я гарна. Чуєш, придурку? Він думав, що я гарна. Я була гарненька. Як ти взагалі міг? Як ти міг? Як міг? Мам, покликав Зігі. Що? відповіла вона. Її наповнювало дивне, ніби сердите відчуття щастя, ніби хтось хотів заборонити її його відчувати. Мені потрібна ось така ложка. Він намалював у повітрі напівколу. Він хотів ложку для яєць. "Зігі, досить кохонного наченування", сказала вона, але вже відклала книжку та встала, щоб піти на кухню по ложку. "Дякую, матусю", сказав Зігі з янгольським виглядом. Джейн подивилася на його великі зелені очі, на малесенькі краплинки води на його віях і сказала: "Люблю тебе дуже-дуже, Зігі, але ложка мені потрібна терміново", сказав Зігі. "Гаразд", відповіла Джейн. Вона вже виходила з ванної, коли Зігі запитав: "Думаєш, панна Барн «Розсердиться, якщо я не принесу своє сімейне дерево». «Котику, але ж це наступного тижня», – сказала Джейн. Вона пішла на кухню та взяла записку, прикріплену до холодильника магнітом. Діти розповідають про своє генологічне дерево, слід принести проєкт на п'ятницю 24-го. От лихо. Зігемо в рацію. Сімейне дерево треба здати завтра. У неї в голові засіло, що сімейне дерево слід підготувати на ту ж п'ятницю, коли у тата день народження – але ж святкування перенесли на тиждень, бо її брат кудись їхав із своєю подружкою. Усьому винен чортів Дейн. Ні, це вона всьому винна. У неї лише одна дитина. У неї є щоденник. Не треба так складно запам'ятати. Треба зараз його зробити. Просто зараз. Вона не може відправити його до школи без домашнього проєкту. Це приверне до нього зайву увагу, а він так цього не любить. Якщо б мова йшла про Хлою Мадрін, її це взагалі не турбувало. Вона б захихотіла... Станула плечиком і виглядала б дуже мило. Хлої подобалося бути в центрі уваги. Але все, що хотілось бідолашному Зігі, не злитися з натовпом, як і Джейн, але чомусь усе відбувалося навпаки. Випускай воду, Зігі, вигукнула вона, маємо зробити проєкт. Мені потрібна та спеціальна ложка, гукнув Зіг у відповідь. Нема часу, відповіла Джейн. Випускай воду, негайно. Картон. Їй треба великий аркуш картону. Де вони можуть його? Роздобути в цей час. Вже було по сьомій. Усі крамниці зачинені. Мадлін. У неї точно є картон. Вони поїдуть до неї, а з її в піжамі почекаю в машині, поки Джейн збігає та забере картон. Вона відправила Мадлін смс. От халепа. Я забула про сімейне дерево. Ідіотка. У тебе є зайвий аркуш картону. Якщо є, можна я заїду, заберу. Вона витягла з-під магніту інструкцію. Проєкт виготовлення сімейного дерева був покликаний дати дитині розуміння її сімейного спадщини та спадщини інших та пояснити дітям, які люди відігравали важливу роль у їхньому минулому, та які відіграватимуть нині. Дитина має намалювати дерево та посередині приклеїти своє фото, а потім навколо розмістити фото та імена усіх членів родини. Ідеалі заглибитися на два покоління і включити батьків та сестер, тіток і дядьків, бабусів та дідусів, і, якщо можливо, прабабусів і прадідусів, а може навіть і прапра. Знизу була приписка, підкреслена вчительською рукою. До уваги батьки. Звісно, ваша дитина потребуватиме допомоги із цим проектом, але дуже прошу, подбайте, щоб дитина доклала зусиль та попрацювала над деревом. Я хочу бачити їхню роботу, а не вашу. Ребека Барнс. Це не займе багато часу. У неї вже є всі необхідні фотки. Вона так тішилася, що не відклала все на останній момент, і мама замовила Репринти фотографії з сімейного альбому. Були фото навіть про прадідусів -пра Зігі по лінії батька Джейн. Зроблені в 1915 році, за кілька місяців до того, як він загинув на полі бою Франції. Все, що треба було зробити, це вмовити Зігі, намалювати дерево та попросити його написати хоча б деякі імена. Але час уже пізний і йому... Вже давно слід бути в ліжку. Вона дозволила йому сидіти в ванні надто довго. Він жалітиметься і позіхатиме, і з'їжджатиме з тільця, а вона буде його умовляти, підкуповувати і задобрювати. І увесь цей процес буде нестерпним. Дурня. Вона має просто класти його спати. Пізно змушувати п'ятирічного хлопчика зробити шкільний проект пізно ввечері. Може просто не вести його до школи завтра. Скажи, що захворів. Але він так любить п'ятницю. Чудові п'ятниці, як називала їх панна Барнс. Та й Джейн дуже треба було б, щоб він пішов до школи, щоб вона попрацювала. Треба закінчити три термінові справи. Може зробити це зранку перед школою? Ха-ха. Ага, саме так. Зранку вона ледь змушує його взутися. Вони обоє зранку ніякі. Дихай глибше, дихай глибше. Хто ж знав, що початкова школа принесе стільки стресу? Смішно. Як смішно? Вона не могла здолати сміх. Їй мобільний мовчав. Вона взяла його і подивилася на екран. Нічого, Маделін зазвичай одразу відповідала на повідомлення. Мабуть, їй вже набридло морочитися з Джейн, у котрої криза за кризою. «Мам, мені потрібна ложка!» – крикнув Зігі. Задзвонив телефон. Вона похапцем його підняла. «Маделін?» «Ні, дорогенька, це Піт». То був сантехнік Піт. Серце Джейн зупинилося. «Послухай, дорогенька, я знаю, вибачте, я ще не зробила платіжки. Зроблю сьогодні ввечері. Як вона могла забути? Вона завжди робила платіжні відомості для Піта до обіду в четвер, щоб у п'ятницю він міг заплатити своїм хлопцям. Без проблем, сказав Піт, до зв'язку дорогенька. Піт поклав трубку, світські бесіди на його коник. Мам, Зігі, Джин попрямувала до ванної. Час випускати воду. Нам треба зробити шкільний проект. Зігі лежав у ванні, випроставшись та закинувши руки за голову немов засмагав на пінному пляжі. Вона казала, нам не треба його завтра здавати». «Треба. Ти помилився. Тобто я помилилася. А ти маєш рацію. Мусимо його зробити. Давай, хочеш. Вдягай піжамку». Вона сягнула рукою в теплу воду та виняла проб і одразу зрозуміла, що зробила помилку. «Ні!» – розумілано закричав Зіги. «Він любив сам витягувати пробку. Я сам!» «Я дала тобі можливість це зробити», – сказала Джейн найсуровішим голосом, на який тільки була здатна. «Час закінчувати купання. Заспокойся». Вода ривла, Зігі заревів. «Погана мама, я сам хотів! Дай я сам! Ні, ні!» Він кинувся по пробку, щоб знову затулити злив, а потім його відкрити. Джейн підняла руку так високо, що він не міг дістати. «У нас немає часу на ці фокуси!» Зігі став у ванні її худенький, слизький відпіний хлопчик з обличчям, з потвореним лютим гнівом. Потягнувся по пробку, послизнувся і Джейн мусила сильно вхопити його за руку, аби він не впав та не забився. «Ти зробила мені боляче!» – заверещав Зігі. У Джейн ледь серце не зупинилося, коли Зігі послизнувся, і вона зосередилася на ньому. «Припини верещати, крикнула вона. Джейн схопила рушник та загорнула в нього сина, підняла його та виняла з води. Він верещав та пручався. Піднесла у спальню і дуже обережно поклала на ліжко, бо боялася, що жбурне його у стіну. Він кричав та пручався на ліжку, аж заслинився. «Ненавиджу тебе!» – кричав він. Мабуть, сусіди вже збиралися дзвонити в поліцію. "Припини", сказала Джейн серйозним голосом, як доросла. "Ти поводишся немов дитина. Я хочу іншу маму", верещав Зігі. Ногою він копнув її у живіт. Її аж дихання перехопило. Джейн втратила самоконтроль. "Припини, припини, припини", кричала вона, немов божевільна. Від цього крику їй ставало добре, ніби вона заслужила ці відчуття. Зігі одразу замок. зіщурився, притиснувся до узголів'я ліжка та дивився на неї страхом в очах. Скрутився в маленький голий клубок, утнувся обличчям у подушку та гірко схлипував. "Зі", сказала Джейн. Поклала руку на його кисляву спину, але він відсахнувся. Їй ледь не знудило від почуття провини. «Пробач мені, що я на тебе так накричала!» – сказала вона. Накрила його голе тільце рушником. «Пробач, що хотіла жбурнути тебе у стіну!» Він перекотився на ліжку та кинувся її обійми, Охопив ногами за талію, руками за шию немов маленька коала – та тицнувся носом моїй шию. «Все гаразд», – сказала вона. «Все добре». Підняла з ліжка рушник та знову загорнула в нього малюка. «Швиденько, давай одягнемо піжамку, щоб ти не змерз». «Хтось дзвонить», – сказав Зігі. «Що?» – запитала Джейн. Зігі підняв голову з її плеча з виразом зацікавленості та рішучості. «Чуєш?» «Хтось дзвонить у вхідні двері». Джейн не несла його в вітальню. «Хто це?» Запитав Зії. Ситуація його захопила, на щоках все ще блищали сльози, але очі світилися від цікавості, ніби цього жахливого інциденту й не було. Я не знаю, відказала Джейн. Може, хтось поскаржився на галас, викликав поліцію. Може, це служба захисту дітей приїхала, щоб його забрати? Вона підняла трубку домофону. Хто там? Це я, впусти, позадубю. Маделін? Джей натиснула кнопку на домофон, відпустила з рук Зігі та пішла відчиняти двері ключем. А Хлоя теж прийшла. Зігі стрибав від радості, аж жушник сповз плечей. «Хлоя вже, мабуть, спить, і тобі ж варто». Джейн виглянула на коридор. «Добрий вечір». Мадрін піднімалася сходами та клацала підборами своїх гостроносих туфель. Вона була у джинсах та каву нового кольору кардигані. Її обличчя аж сяйло. «Привіт», – сказала Джейн. «Я принесла тобі картон». Мадрін вручила їй ретельно скручений тубус жовтого картону. І Джейн розплакалась. Розділ. 30. Та пусте, я була рада вибратися з дому, відказала Маделін на слізно вдячність Джейн. А тепер, Зігі, давай швиденько одягнемося та здолаємо твій проект. Проблеми інших людей завжди здавалися здоланними, а чужі діти слухнянішими, подумала Маделін, коли Зігі побіг одягатися. Коли Джейн відкинула сімейні фотографії, Маделін оглянула їх маленьку квартиру, яка так сильно нагадувала їй про ту квартиру, яку вони колись ділили з Абігіл. Вона знала, що романтизувала ті часи. Вона не пам'ятала постійних труднощів з Рошима або самотності ночей, коли Абігел спала, а по телевізору не було нічого путнього. Тепер ось уже кілька тижнів Абігел жила із Натоном та Боні, і здавалося, від цього було добре всім, крім самої Мадлін. Сьогодні, коли вона отримала повідомлення Джейн, менші діти вже спали, а Ед працював над саттею. Тож Мадрін змушена була дивитися шоу «Наступна топ-модель Америки Абігел Вигукнула вона, вимкнувши телевізор, аж раптом згадала, що і спальня порожня, а ліжко з чотирма колонами замінила канапа, для того, щоб Абігіль мала де спати, коли навідуватиметься на вихідні. Мадлен вже не знала, як поводитися з донькою, бо відчувала, ніби її посунули в ролі матері. Зазвичай вони забігали разом дивилися шоу наступна Топ Модель Америки, їли зефір та відпускали їдкі коментарі про учасник. А тепер Маделін, залюбки, жила в домі, де немає телевізора, бо ні не вірила в телебачення. Натомість, після вечері, вони сідали, слухали класичну музику та розмовляли. Дурня, відрубав Ед, коли про це почув. Тим не менше, це правда, відповіла Маделін. Звісно, тепер, коли Абігел приїздила додому, все, що вона хотіла, це дивитися телевізор. І оскільки Маделін тепер була в позиції добренької мами, то вона це дозволяла Абігіл. Зрештою, якби вона цілий тиждень слухала класичну музику, їй би самій хотілося тупитися в телевізор. Усе життя Бонні було ляпасом для Мадлен. Даруйте легким похлопуванням, скорше поблажливим, добрим поплескуванням, бо ж Бонні ніколи б не зробили нічого грубого чи насильницького. І саме тому було так добре виступити в ролі рятівниці для Джейн, у ролі спокійної дорослої з готовими відповідями та рішеннями. «Щось не можу знайти клей, щоб приклеїти фотки», – схвильована сказала Джейн, «коли вони все розклали на столі». «Я маю», – Маделін видобула із свої сумочки клей-олівець та вибрала для Зіги чорний маркер. ну-ну, намалюй чудове велике дерево Зігі. І все йшло дуже добре, аж до того часу, доки Зігі не сказав. «Нам треба написати ім'я татка», – пан Намбарн сказала, що… Байдуже, що у нас немає фотографій, можна написати тільки ім'я. Котику, ти ж знаєш, що у тебе немає татка, спокійно сказала Джейн. Вона говорила матері, що завжди намагалася бути максимально чесною з дією щодо його батька. Але тобі пощастило, бо в тебе є дядько Дейн та дідусь та двоюрідний дідусь Джиммі. Вона тримала фотографії усміхнених чоловіків, немов виграшну колоду карт. А ще у нас є ось ця чудова фотографія. Твого пра пра пра котрий був солдатом. Так, але я однак мушу написати ім'я тата у цьому віконечку, сказав Зігі. Треба провести лінію від мене до мами і тата. Ось як треба робити. Він вказав, наприклад, сімейного дерева, котре дала їм панна Барнс. Ідеальна повна сім'я, мама, тато і двійко дітлахів. Панна Барнс мусить переглянути це завдання, подумала Мадалін. Вона й сама мала клопіт виконувати завдання з Хлоєю. Тонкоші полягали в тому, чи треба проводити лінію від Абігел до Еда. Слід приклеїти фото справжнього татка Абігел, сказав Фред, зазираючи через її плече, і його машину теж. Ні, ми цього не будемо робити, відрубала Мадрін. Наше дерево не має бути точнісінько таким, як те, яке тобі дала панна Барн, сказала Зігін Мадрін. «У кожного буде своє дерево, інше. Це лише приклад». «Так, але треба написати ім'я тата й мами», – сказав Зігі. «Як звати мого тата?» «Просто скажи мені, по літерам скажи, бо я не знаю, як написати. Якщо я не напишу його ім'я, то з мене сміятимуться». Діти так вміли. Вони відчували складні місця інших, моменти, в яких ці інші відрізнялися від решти, та тиснули, тиснули на них немов маленькі мучителі. Бідолажна Джейн завмерла. «Любий», – сказала вона, обережно дивлячись на зі, «Я ж розповідала тобі багато разів. Твій татко дуже б любив тебе, як би знав тебе. Мені дуже шкода, але я не знаю, як його звати. Я знаю, це несправедливо. Але тут треба написати ім'я. Панна Барнц нам так сказала». У його голосі чулися знайомі істеричні нотки. З перевтомленими п'ятирічними дітьми слід поводитись так само, як і з вибухівкою. Я не знаю, як його звати, сказала Джейн, а Маделін впізнала в її голосі тонкий стримуваних сліз. У дітях є щось таке, що повертає тебе у саме дитинство. Ніхто і ніщо не може тебе так довести, як твоя дитина. Зігі, сонечку, розумієш? Так завжди відбувається, сказала Маделін. На Бога, може, воно справді так у місті повно самотніх мам. Маделін збиралася серйозно поговорити з панною Барас та переконатися, що вона більше не даватиме дітям цей сміхотлинний проект. Навіщо? намагатися запхати неповні сім'ї в акуратні рамки. Тим паче в ці роки. Ось що ми зробимо. Напиши тату Зігі. Ти ж знаєш, як написати Зігі, правда? Звісно, знаєш. На її полегшення Зіги послухався та став виводити своє ім'я, висолопивши язика від старання. Дуже гарно написав. Поквапилася похвалити його Маделін. Вона не хотіла давати йому час подумати. Ти пишеш набагато акуратніше, аніж моя Хлоя. Ось так написав, «А поки ти спатимеш, ми з мамою наклеїмо решту фотографій, а тепер час почитати перед сном. Згода? Можна ти й почитаю? Хочеш? Я б хотіла побачити, яка в тебе улюблена книжка». Зігі торопіло кивнув, збентежений її натиском. Він підвівся, його маленькі плечі опустилися. «Добраніч, Зігі!» – сказала Джейн. «Добраніч, мамусю!» – сказав Зігі. Вони розцілувалися на добранічному, подружня пара у сварці, не долячись одне одному в очі. А тоді з її взяв за руку Мадлін і вона повела його в спальню. Менше, як за 10 хвилин, вона повернулася до вітальні. Джейн підвела голову, вона саме акуратно приклеїла останнє фото на сімейне дерево. «Тільки голову на подушку поклав», – сказала Мадлін. «Він заснув, коли я йому читала. Як діти в кіно. Я й не знала, що діти насправді так уміють». «Вибач мені», – сказала Джейн, – «ти не мусила приїздити сюди та вкладати спати ще одне дитя. Але я дуже тобі вдячна, бо зовсім не хотіла перед сном заводити з ним розмову про це і цс». І Мадлін сіла поруч та поклала свою долоню на руку Джейн. «Це дрібниці. Я знаю, як воно. Перші класи – це нелегко. Діти дуже втомлюються». Він ніколи так раніше не говорив, сказала Джейн. Про батька я маю на увазі. Я завжди знала, що одного дня це питання спливе. Але не думала, що це буде раніше, аніж йому виповниться 13 чи скільки там. Я думала, у мене буде час, щоб придумати, що саме сказати. Мама і тато завжди казали, кажи правду. Але знаєш, правда не завжди, не завжди. Приємна, відказала Мадлен. Так, погодилася Джейн. Вона підправила куточок фотографії, яку щойно приклеїла та оглянула роботу. «Він буде єдиним в класі без фотографій тата». «Це не кінець світу», – сказала Мадлін. Вона торкнулася фотографій тата Джейн і її на колінах. «У нього в житті є багато люблячих чоловіків», – вона подивилася на Джейн. «Шкода, що в нас в класі немає дітей з двома мамами чи двома татками». «Коли Абігел вчилася в першому класі на заході, в нашому класі були найрізноманітніші сім'ї. Тут, на півострові, ми всі занадто правильні і консервативні». Нам подобається думка про різноманітність, але насправді різні, у нас лише банківські рахунки. «Я знаю, як його звати», – тихо сказала Джейн. «Батька Зігі?» Мадрінт стишила голос. «Так», – відповіла Джейн, – «його звати Саксон Бенкс». Коли вона вимовляла ім'я, слова ніби в'язли в роті, ніби вона намагалася вимовити чужі незнайомі звуки іноземної мови. Гарно звучить, правда? Солідно. Добрий порядний громадянин і сексуальний, сексуальний Саксон. Вона стинула плечима. «Ти намагалася з ним зв'язатися?» – запитала Мадрін. «Розказати їм про Зігі?» «Ні, не намагалася», – відповіла Джейн. Фраза прозвучала на диво, формально і сухо. «І чому ж ти не намагалася?» – Мадрін повторила її інтонацію. «Бо Саксон Бенкс не був дуже добрим хлопцем», – сказала Джейн. «Поправді, він був дуже недобрим». «Боже, Джейн, що цей придурок з тобою зробив?»